Та справжній напад панаси Павловичу – самий справжній. От давайте візьмемо автомобіль, підкотимо, вбіжимо, а подавай сюди мого сина. Та по наружній фізіономії її. Ось тобі завдаток. Ага? Та й катнемо разом з Дімою. Ну? Панас Павлович злегка отсувається зітхаючи говорить. Та вам, голуби, легко сміятись. Та хто сміється? От маєш. Та хоч у цей момент я готов їхати з вами. Навіщо відкладати? Хочете? Панас Павлович, задравши голову, мовчки, вражено і з тривогою дивиться на мене. «Я не жартую. Робить так робить. Чого ж дурно час гаяти? Знаєте що? Ось давайте зараз подзвонимо їй. Коли нема дома, їдьмо. Тепер дев'ята година. Діма вже в постелі. Війдемо. Одягнемо і гайда. Ну, дзвонити?» Панас Павлович стоїть, немов зацепенівши від думки, що це справді може статися. Але на мій рух до телефону він кидається злякано до мене і хапає за руку. «Та що ви, що ви?» – шепочив він. З острахом зиркаючи на телефонну трубку, немов у ній сидить сама Варвара. «Ото яке! Так з вами бозна, що вийде!» «Хіба ж можна так? Та чому ж не можна? Ну чому?» «Це чорт батька зна, що вийде!» «Раптом зірвались і...» «Маєш!» «Ні, серденько!» «Я бачу, що ви занадто захоплюєтесь романтичним боком справи. А мені знаєте не до романтизмів». Тут треба зважити, підготувати ґрунт, а не так. В один момент. Але я не хочу впустити слушного моменту і серйозно, поважно, власне так, як йому бажано, починаю переконувати його. Панас Павлович змагається, вигинається, ховається за найменший захист. Але я без жалю вигоню його звідусіль і все більш та більш припираю до стіни. Нарешті він вичерпує всі свої аргументи і в якійсь немозі злякано дивиться на мене. Одначе я розумію, що цей страх є майже згода. Добре, вмить, робить він з і іще одну спробу. Я згоджуюсь, я визнаю все і так далі, але не сьогодні. Ні, сьогодні, зараз. Це слабість, панасе Павловичу, слабість. Так або так? Треба покінчити. Панас Павлович знов скидає пенсней, витирає спітнілі від хвилювання скла. Очі кліпають, як ніколи. Він дихає так, неначе робив гімнастику Міллера, якою займається щоранку. Ну от що, він починає й блідне. От що. Коли вона дома, ми не їдемо. Добре, згоджуюсь я. Але коли нема, зараз же смалимо туди. Так? Дзвоніть, не дивлячись на мене, каже він тьмяним слабким голосом. Ні, відповідайте. Так. Та добре. Ну, звичайно. Чудово. Я йду до телефону, а панас Павлович з виглядом людини, яка чекає постанови консиліуму лікарів, починає ходити біля мене. Коли якась жінка каже в мені «Слухаю», я міняю свій голос і питаю. «Варвара Федорівна дома?» Панас Павлович швиденько підходить до мене на вшпиньках, немов бажаючи почути відповідь, роз'являє рота і так застигає, не дихаючи. «Ні, їх немає вдома. А хто спрашує?» е, «Скажіть, добрий знайомий». На лиці Панаса Павловича пробігає радість, не наші в лісі промінь на світанні. «А як сказати?» добивається голос. «Так і скажіть». А давно пішла? Ні, оце тільки. Вона поїхала в театр. У театр? Ага, дякую. І я кладу трубку. Панас Павлович розгублено дивиться на мене. А як же? А мені здавалося, що вона дома, бурмотить він. Пішла в театр, серйозно кажу я, і діловито озираюсь. Ну, значить, можна їхати. Набираю цигарок у портсигар, замикаю шухляди стола, Зазираю в гаман чи досить грошей, неначе ми вибираємось у далеку дорогу. Панас Павлович блукає по хаті і змерзло потирає руки. «Ну, та що ж, їдьмо!» – каже він, силкуючись усміхнутися. «Так, їдьмо!» – відповідаю заклопотано і поважно. В автомобілі панас Павлович сидить, забившись у куточок, і всю дорогу мовчить. Я починаю думати, що він уже покінчив з сумнівами». Одначе, коли ми вже під'їжджаємо до його колишньої квартири, він починає неспокійно рухатись, визирати з вікна, потім раптом хапає мене за руку і говорить, благаючи судорожно. Слухайте, Якове Васильовичу, я розумію, голубчику, але скажіть, скажіть, щоб він зупинився. Так не можна, ми не обміркували, ми не маємо ніякого права, я вас прохаю, це несерйозно. Пана Панасе Павловичу кажу я з притиском, постановили ви, а не я, отже ви маєте змогу й перерішити. Я тільки помагаю вам. Хочете вернутися, будь ласка. Я не хочу робити на вас ніякої пресії. Це тільки ваше особисте діло. Рішайте самі. У цей момент автомобіль зупиняється. Панас Павлович, навіщось тривожно визирає, метушиться, пускає пенсне, і ми обидва шукаємо його під ногами. І коли пенсне знаходиться, невідомо, через яке натхнення панас Павлович рішуче, жестом владаря, розчиняє дверці і кидає до мене. Ходімо. І весь час що ми йдемо по сходах, він має рішучий, гордовитий вигляд. Я не встигаю ступати за ним. Але біля дверей, на яких ще висить табличка з його прізвищем, він стоїть довго, дихаючи важко й оцапуючись так довго, що я нарешті питаюся. Ви подзвонили? Ах, так, я й забув. І він підносить руку до Гудзика-дзвоника. Але зараз же однімає її і шепоче до мене. А як прислуга не даватиме? І наробить галасу? Не забувайте, що ви... «Хазяїн цієї квартири і батько цієї дитини! Дзвоніть! Ніяково так стояти!» Панас Павлович коротко тикає пальцем у гудзик. «Довго не чути за дверима ані згуку. Аж ось, швидко біжать чиїсь кроки. Хтось поспішаючи очиняє двері. Ми входимо і бачимо перед собою Галю. Вона стоїть з розплетеною косичкою і, закинувши її лівою рукою за спину, тримає незастібнуту сукенку. «О, Господи!» – вражено з переляком каже вона. Ми також збентежені. Про Галю ми зовсім забули, ніби мов би її і на світі не було. «Таточко!» – раптом нещиро скрикує вона і кидається до нього, але старається не стати до мене спиною. Панас Павлович машинально цілує її і питає. А мама дома? Ні, вона пішла в театр. Роздягайтесь, будь ласка. Шкода, шкода, розгублено бурмотить панас Павлович і хоче роздягтись. Я зупиняю його за руку. «Ми ж тільки на хвилинку, в справі, зараз підемо». «Але чому?» – здивованим салонним тоном, – говорить Галя. «Тато так давно не були в нас. Я скажу наставити самовар. Ви, будь ласка, не дивіться на мене. Я маю такий страшний вигляд». Їй усього 13-14 років, але вона поводиться так, як замужня молода гарненька дамочка. Поява батька хвилює її тільки на хвилину. Її замішання проходить, і вона починає жвавенько щебетати. А ми стоїмо, і неначе слухаючи її, думаємо, як бути. Я вже знав, що ми підемо собі, не зробивши нічого. При Галі він не відважиться. Ах, та зайдіть же хоч у вітальню, раптом перебиває себе Галя, і пурхаючим жестом повертається спиною до дверей. Їй подобається грати роль господині. Довгасте, вузеньке обличчя та холодні з нещирим сміхом очі нагадують мені Варвару Федорівну. Ні, дитино, ми не війдемо, стомлено говорить Панас Павлович. Ну, які погані вона робить ображену гримасу. А з твого боку, тату, так навіть негарно. Я розумію, звичайно, можуть бути всякі родинні непорозуміння, але так закинути своїх дітей, як ти це робиш, це, вибач, мені дуже негарно. І тепер, коли ти вже прийшов, не хочеш навіть кілька хвилин побути з нами. Але знаєш що? Раптом робить вона великі очі. Маму можна викликати. Я пошлю Катю в театр, це п'ять хвилин звідси. Вона пішла на оперетку, сьогодні йде Орфей у пеклі. Кондратський пропонував взяти й мене з собою, але мама сказала, що мені ще не можна дивитись на цю п'єсу. Хочеш, таточку, я пошлю Катюшу? Вона знайде маму. Вони сидять у партері в четвертім ряді, я сама читала білети. а так вони пішли на оперетку, усміхається пана Спавлович, із Кондратським. Ну, таточку, будь ласка, не вигадуй ніяких паскудств. «Не суди по собі!» «Так, ну так от що. Катю можна потім послати, а я хочу подивитись на діму. Ти побудь тут, з Яковом Васильовичем, а я піду до діми. І пана Спавлович уважно, строго й мовчки зиркає на мене. Він видається мені трохи блідим, але цілком спокійним. «Добре, таточку. Тільки ви, Якове Васильовичу, посидьте тут трошки без мене. Я мушу зробити коло себе порядок». І Галя задом виходить з вітальні, роблячи милу й соромливу усмішку. Я стараюсь уявити собі, як Панас Павлович входить у спальню, як буде Діму. Діма з просоння не розуміє нічого, усміхається сонно, думаючи, що йому сниться тато. Панас Павлович хвилюється, хоче одягти Діму, але від хвилювання все плутає, а Діма й поправляє його. Галя вертається. Сукня застібнута, косичка заплетена. Вона сідає проти мене і починає розважати, безупинно оповідаючи щось про якихсь там подруг дівчат, про клясних дам, про прочитані книжки». Вона висловлюється як доросла, з правильним уживанням чужоземних слів, очевидячки милуючись сама собою. «Довгенько сидимо так. Я вже починаю думати, що панас Павлович змінив свою постанову». Але от кроки і дзвінки і голосок Діми. «Боже мій!» – сплескує руками Галя. «Тато підняв Діму! Мама буде сердитись!» У вітальню входить панас Павлович, тримаючи Діму за ручку. Діма весь сяє і кричить до Галі. «А ми з татом на автомобілі поїдемо кататись!» «Тату?» – жахом питає Галя. «Це правда?» «Так, я хочу трошки покатати його», – говорить пана Спавлович. «Він зовсім спокійний, навіть занадто спокійний».